Cred că ar fi sănătos să ne luăm tălpărșița noaptea asta și să o pornim pe cu ce avem ce Nu uita ce, ce ușor am pus mâna pe banii ăștia Ce faci? Și cum? Și restul moșteni? Doctorul ăla ne-a milosit da. Să nu iasă vreodandana, ascultă-mă da, pe mine Dău, te, doctor, cine pasă de... N avem de partea noastră pe toți de târg E... Eh. Eu cred că n-am ascuns bani de unde trebuia da, În dulapul ăla vor umbla să împacheteze țoalele Bravo, de atunci... duce, bravo, bătă ce-a venit de la cap da. Ia-i bine, i de, de aici ia de acolo Unde? Într-o gaură a mindirului de paie Bun. Sub salteaua de pus. Bravo, așa, E da. așa, da. Aia, așa da. e bine da. E, gata Acolo, la masă ne-au pregătit astea bunătăți nepoțenele, de de că mi-au în foame de... <laughs> Strașnic! Nici nu o să ajungeți vă bine în sufragerie, că eu i-am și luat. Aici, deci, în minteiul de faie. Așa. Uite-i. Gata. Am dat de săcoleță. Dar unde să-i ascund? Ha? Poate undeva pe afară, fiindcă or să scotucească toată casa văzând că le lipsește săculețul cu bani. Să nu mă vadă cineva. Trebuie să trec prin camera unde se află mortul. Da, da, da. Așa... ușa aia cred că dă afară, Ia. Nu, nu merge! E încuiată! Ce să fac? Ți-aud pașii! Cine o veni? Dacă mă găsește cineva cu bani la mine, zice că i-am furat de Ce mă fac? Hei! Uite acolo, tot erau ai lui. Repede, ha! Dragul meu unchi, de ce m-ai lăsat? De ce m-ai lăsat? Am văzut rădeița mea La loc, sigur Da Nu m-a zărit nimeni Da tata dacă o să găsească banii mâine Când o să-mi șurubeze capacul sicriului ha? Sau dacă eu o găsi altcineva între timp și o șterpe -li. De unde să știu eu dacă e cazul să-i mai scriu sau nu Lui Mary Jane Dacă o să dezgroape sicriul Și nu să găsească nimic înăuntru a? Ce o să zică de mine Oh, Ce-șu, macu brinz! da Fetelor, o să vă luăm cu noi în Anglia. Eee, Eu nu pot stau prea mult aici. Mă așteaptă și și miei din Anglia. eu de pe cum o face pe sfântul. Așa că trebuie să ne grăbim să lichidăm moștenirea. Da, ai am vândut negri. Nu mi-aș inchipit niciodată că negrii ar putea da. fi despărțiți sau cum în afara orașului. Da, da, vânzarea asta nu face doi bani. Într-o săptămână, două, negrii o să se întoarcă acasă. <ethnicity> Adevărul nu-i de 10 ori mai bun în cazul ăsta Decât orice minciună Trebuie să caut pe Mary Jane Și să-i spun totul Cred că e în sufragerie să Da, să văd cum încep Duduie Mary Jane Da? Știi cum vă un loc Unde poți sta până diseara Eu? Da la domnul Lothrop ah. da, de ce mă întrebea asta? Hai să vezi mai pormă Ia spun Dacă am să-ți dovedesc Că negrii au să fie iar împreună da. Aici în casa asta da. În cel mai scurt timp Hai să te duci să stai până de seara la domnul Lothrop oh, Dar sta și un an Bine Nu-ți cere decât cuvântul de onoare Da, Loi dă, -mi, dă -mi voie să închid ușa Cu zăvolul Ce s-a întâmplat? Ce -a întâmplat? Acum am să-ți dezvălui adevărul Și trebuie să ai curaj Da ai dumitale. Nu sunt deloc unchi, ci niște poplogari, niște bofași de rând. De unde eu, eu? Cum se poate de că asta? se poate? Am, Am să-ți spun cum a început. Mergeam cu cei doi pe o plută. Mă noi așa pe lângă mal, ne întâlnim cu un băițandru încărcat de bagaj. nu numai ce zice. Na, ia că te și pe domnul Ulx. Era cât pe ce să pice la ța. Asta a fost. Ticălușii! Da. Cum au scenat murdările? Spune-mi...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 Săracul Peter Wills. Dar fi știut el ce lasă în urmă. Da, dar da, da, ce s-a întâmplat? ce au rămas. Fii da, a auzit? A venit concurența. Ce? Au mai sosit doi, tot din Anglia, zic că sunt frații lui Peter Wills. Ah, <laughs> vietul de el.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 Am scăpat de ea. Cât e oprit, ochi mai Hai! Suntem iarăși. Doi, verul asta mare, fără nimeni pe care Să mă dau zi Jim! Să ne împărțesc de locurile astea! Ha! Ha! Ha! din meu, Jim! Se vede că n avem noroc pe Vine spre noi, o parcă în care sunt întregele și duce Ei! Faceți să mai Cu sigur e. Nu, Maria ta, nu, nu mă strânge. Au la masă Atunci vede ce în de când Da, Maria ta. Când toată lumea s-a repezit spre e, voi e, și apoi s-au dus să dezgloape criu și e, au găsit banii, păi omul care mă ținea de mână mi-a dat drumul și optindu-mi, ștergi-o acum, alt minter, să știi că să te spânzure și bune. să înțelege că am șters-o, nu? Să știți că mi se rupea inima de durere și mie și rugim. A. Când v-am văzut venind, n-am mai putut de bucurie, să știți, a. da? A. Și când te gândești că noi credeam că n au cu bani? A. A. Ce, crezi că nu știu cine a scuns banii în secretul ăla? Da, nu, nu, știu să tu e ascuns. Mintz. Tu e ascuns! Vai, du duce! Duce! să-mi sare Dacă Am -am că nu? Măi, care Să-ți cum a fost da. Știi doar că nu era să-i lasă să jefuiască Trei fii de brăbuțe. Și atunci da. Jim nu mai văd pe rege Unde-o fi Ea a zis că se duce până în târg hmm? Da, a dispărut cam de da. mult Jim, eu am impresia că ăștia pregătesc ceva Toți șotesc mereu între ei și se uită la noi Să nu-i auzim și mie mi se pare că un altez, dar nu știu ce. Taci, că vine ducere. Da. Uh, da. hai să mergem în târg, să-l căutăm pe rege. Nu știu de ce, în ca mult. Bine, să mergem, mergem alteță. Asta mă n v-a așa ne-a fost voia. Te-ai infundat în asta, dacă era vorba să împărțim egal banii, nu? Ce mai? Ce mai, Ce mai? Nu te-aглежда la Hey, nu te-ai la locuie. Jim! Jim, dai drumul, Jim! Jim! Jim, dă-i drumul, Jim! Jim! Jim! Jim, unde ești? Jim! Jim nu e nicăieri. Jim nu mai este. Nu se poate. Trebuie să mă duc chiar pe mal. Te-au fost ceva. a turnat. Un băvană, că de pe aici. Mm. A vândut pe 40 de dolari dreptul la recompensă, că era grăbit. Ia zbultă. N-ai tabac? N-am, băie, rău, n -am. Rău, rău, n rău. A plecat. Totul s-a dus de rău. L-au vândut pe ginul pe 40 de dolari murdari. O să-mi să fie rupt pe viață Și cum o mai spunea mereu Jim Puișore Și cum mă răspăța. Nu, Trebuie să-l găsesc acolo A Acolo, la ferma lui <truz> M A zis că e ferma ale Felps. Să intru în curte. Văd pe urmă ce-i de -ai făcut. Tu ești, nu e așa? Da, că semini mai mult cu maică-ta. Cum? Mânca la dragul de el. Ei, bine ai venit. Dar de ce ai întârziat-o? S-a împotmălit cumva vaporul? -a... Zim tu și Sally tu Nu și mă mai domne atât Uite, uite ce vine și uite de o sală Ia nu să vezi cine a venit Cine e băiatul? Eu... Cine C crezi că e? Hmm. Nu l-ai văzut de când era în scute N-am idee, cine Nepotul nostru, Tom Sauer Domn, te așteptăm de două zile. Unde e bagage? Unchiule Silas, l-am lăsat în târg. Mă duc să-mi iau calabara și mă duc. Să merg cu tine, domn. Nu, nu-i nevoie, ochiule Silas. Mă întorc imediat.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 Ești triboi? Da, ești onoarea arame? M-am prefăcut că sunt mort, ca să-i duc de nas Înțelegi? Povestește-mi tot cum a fost uh -huh. Cum ai ajuns aici prin ce aventur grozavă ai trecut? Hai, hai orică-te în și te drum Dar nu-i tot. Aha. Să vezi cum am ajuns aici, la fermea uncării tău, Silas. Dar e, e vorba de un negru. Ce Vreau ne? să-l scot din robie. De Jim, știi care? Negru domnișorului Watson. Ah, -au da. au vândut ticăloșii aia doi de care... A, păi, până... păi, eu... o să te ajut să-l răpești. Mă ajuți? Da. Iar mă, tu și Selly spunem că eu sunt Sit Sour. Ha? Ok? Ok, Tom. <laughs> Trebuie să mă obișnuiesc că tu ești om. Da. De asta o să spun tot timpul tom. Ai văzut cum i-am păcălit? <laughs> Ce s-a mai bucurat, mătușa că a venit și Sid. Ai dreptate, <laughs> <de> Sid. Sid. <laughs> <laughs> Știi? Da. Cred că știu unde este ascuns gira. Da? Unde? În coliba aia de lângă șgheabă. Ce? Mm -hmm. Când eram la masă, n-ai băgat de seamă că un negru ducea acolo de mâncare? Bă, da, am văzut. Pentru cine crezi că era mâncarea? Eu, fi fost pentru vâncâine. Câine care să mănânce jovelie de pepene. <laughs> Auzi. Când a intrat acolo, negru a deschis lacătul, -a și după ce a ieșit, l a cu ea la loc. Uh -huh. uh -huh. Pepene va să zică om. Lacăt va să zică. Prizonier. Ce cap ai, mai băiete? Păi, păi, uh. acum trebuie să facem planul evadorii lui Jim. Eh, ce părere ai? U -u -u Uite ce m-am gândit eu. În cea din tâi noapte întunecoasă, șterpele cheia din buzunarul unchiului Sfailas, îl descui pe Jim și-l duc cu pluta la val. <gânt> ce zici? E simplu ca bună ziua. Păi da. ce-ți folosește planul dacă nu-i nici o primești din cal. Cum adică? Uite ce zic eu. Între coliba lui Jim și Gard este un șopron de scânduri. L- -ai văzut, da? Da. Putem intra oricând. da Săpăm un tunel între șopron și colibă Care să dea drept sub patul lui Jim De ce? în noapte a Jim iese prin tunel Între timp ne împrietenim cu toți câinii ca să nu ne latre E bine? Păi e minunat Sid, mă cheamă Sid. Sid. nu ți le iei de putere. Bine. Dar și eu să știi. Dacă mă gândesc că poate terminăm de data asta, parcă prin putere. Așa. Azi! Cred că în noaptea asta intrăm în colibă lui Jim prin tunel. Marci, marci! Aude și gudile s-au luat după noi. Marci, marci! Marci! E că nu Se gudură. Ce-o când Jim, când aude zgomotele? Încă puții? Tom, ai gata! Hai, gat, pe da. brânci, Intră în coribarigi! de hai! Hai! Ori, ce? Tim, Tim! Ce? Este aici de niciun Da! A venit să desacelăm. Ce? Maș! marș, Visez! Nu! Da, da. Uite-l uite și pe domnul Tom Da, da, Jim Am să bat un tunel până sub patul tău da. Da. În scurt timp poți vadă. Ești salvat da. Ascultă, dacă ne vezi prin curte poate da. că nu ne cunoști Și dacă auzi zângăni de cazmale Să știi că noi suntem, noi Auzi, după ce evadezi Trebuie să lași aici o inscripție și un blazon Domnul Tom Dar eu n-am niciun blazon am, am doar bluza asta veche Jim teptate, fie tu, ba, sau e parcă eu nu știu. Dar pe ce te-ai prins cu un blazon înainte de a ieși de aici? Am citit eu un că așa trebuie să fie. Bine, domn Tom. Tom. Nu mai să mă văd scăpat. Eu nu vreau decât să fiu liber, dragi prieteni. Asta vrem. Asta e momentul să le liberăm pe cineva da. Totul a fost pregătit uh -huh. A mai rămas un singur lucru de făcut Care? Scrisorile anonime Ce? În ce și asta? mai măi, Ceva cu care să dai de veste cuiva că se pune la cale ceva Dar da ce e rău să le dăm de veste că se pune ceva la cale? E. De ce? E mai misterios, mai interesant uh. Tot așa s-a întâmplat și când Ludovica 16, lea a vrut să o din palatul lui da? da? Bine, Tom, atunci de drum Uite ce zic eu. Da. pe ușa din față o scrisoare așa. chiar după cum. Cu. Păzea. Se pune ceva la cale. Astă seară o bandă din teritoriul indian oh. va sosi aici să vi-l răpească pe negru fugat. E, e bine. Semnalul atacului, un behăit de oaie. Tamal la un nopții vor veni. Fiți cu ochii în patru. Un prieten necunoscut. Ah. În asemenea momente din tinerețe da, fiți pe Ce facem acum? Nu, nu, nu vă speriați Suntem aici 15 oameni înarmați da, eu, eu, eu zic să nu așteptăm la ora 12 Nu e mai bine să stăm pe loc până s-o auzi pe Dacă eu o păcăream nu, nu, nu, nu, nu nu cred da, Dar parcă tot ar fi bine să ne împrăștem prin curte Așa e Unii să pe colibă și restul stăm la pând în jur da. într Nu ai fi niciodată slab. Strange fost Strajnic gândit. Și strajnic Vrei să-mi dai. Vrei să și dai. Vrei să-mi dai. Vrei să-mi Dom, rana sângerează rau rău de tot. Lasă, lasă, nu mai pierdeți vremea cu mine. Puneți mâna pe Lopez și dați-i drumul. Altfel se duce de rupă minunăția asta de evadare. Haideți. Ia, ia spune, Jim, tu ce crezi? Jim nu se mișcă de aici fără doctora. Oh. Trebuie să-l un doctor. Așa, tu te, hac. Da. Tu și vină cu un doctor. Așa. Pa. Pa. Eu? Vai bine că te-a găsit unghii tu, Siles. L-au găsit pe malul lui. Da. Tocmai se despărțea de doctorul William care pleca cu o Ce căuta? a, am fost și noi după bandit să-i prindem, da. Și am rămas de vorbă cu doctorul. Eu tocmai veneam spre casă și... Sid, unde este? S-a oprit pe la poștă. Da, o să vină și el numai decât. La ce te poți aștepta din partea unor strângari ca voi? Dar noi n-am să... vai mine, Salas. De ce cine vine? Dr. William. E Dr. William, Am Sid, așezat pe o targă. Ch și negrul acela fugar în urma lor. vai de Ch mine. Sid e rănit. Doamnă, doamne, băiatul acesta avea un <coughs> gron în pulpă. L-am operat pe plută. M-a da? ajutat negru ăsta. Da. N-am închipuit eu că e un negru fugar, dacă era să facă? N-am văzut om mai grijuliu și mai devotat ca el. duceți ce în cu pe negru ăsta? Da, da, În cine ce-l vine. Hai, hai, ce... ci... hai, hai, hai. Ia-te, uită.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 Nopții, și să facem tunelul și celelalte. N-ai idee ce grozav ne-am distrat. Va să zic că voi, lor ați scornit toată dandara da, da, asta. Da, ne nu lasă-te, mai prind eu cu negru la fugar. Acum e închis bine și păzit. Nu, nu n niciun drept să-l închidă. Jim, nu-i scram. E la fel de slăbot ca orice faptură de pe fața pământului. Ia iară iurează băiatul ăsta. Nu, nu de deloc. Tușe, tușe, Selin, noi îl cunoaștem pe gim de când ne-am născut. Așa e. Bătrâna domnișoară Watson a murit acum două luni și era rușine că se gândise să-l vândă. Auzi. Da, a spus-o, a spus-o chiar și ea și a scris în testament că îl slobozește. Da. Atunci de ce n-ai mai voie să-l slobozești dacă era Au Auzi întrebare pe era tornic de fapt, de moar și aș fi trecut prin foc și sabie ca să, ca să, <tri> uite-o, păi <tri> mă duși și apoi, și vai câte întâmplări într-o singură zi! De unde a apărut așa deodată? Bine Ei. ai venit, Puli! Am sosit acolo cu vaporul. V-am anunțat printr-o scrisorică. Ce scrisorică? A, e clar, dacă băieții se duceau mereu la poște, e limpede acum, de ce n-au ajuns nici scrisori? Nu mai întoarce capul, Tom. Să fiu un locul tău, mi-ar fi rușine. Dar nu-i Tom, ci Sid. Tom e... Da, unde Tom? Vrei să zici unde e de bună seamă? Hai, hai, Hakfin! ia ieși de sub patul la. Ah. Da. Ah. Așa ai avut dreptate să l hak hac fin Am înțeles că sunt împreună după ce am primit scrisoarea ta În care spuneai că Tom și Sida au sosit cu bine Și iată-mă nevoită să bat tot drumul ăsta Să văd ce ispră au mai făcut Și cu negrul ăsta fugar, cum e? Înainte de moarte, domnișoara Watson l-a eliberat Ați văzut-o! i Hai, Tom! Încet, ești bandajat! Nu! Acum ca o blivă Jim e fericit mm. Jim ar vrea ca toți negri să fie liberi Ascultă, te spune spunem. dacă n-apărea povestea asta cu glontele tău Tu ce plan aveai în continuare? Păi, el eu îl duceam pe Jim acasă cu Plut Așa? Apoi trimiteam vorbă despre sosirea lui Pentru ca toți negri să iasă în întâmpinare Și să-l ducă în orășel cu torțe și cu da. da, astfel Jim ar fi fost un erou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 ai zis ce a spus tu Poli despre tine, Hak? Da, Vrea să mă înfieze. Vom fi frazi de adevăratele a noi doi. Și cu Jim trei. <laughs> Ați ascultat Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Dramatizare de Georgeta Răboș Au interpretat Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Mitică Popescu, Virgil Oveșanu, George Constantin, Tamara Buciuceanu, Silviu Stanculescu, Paula Rădulescu, Valeria Gajalov Janin Stavarache Gheorghe Oprina Valeria Udășanu Dmitru Chesa Sergiu Demetriat Radu Stoinescu, Teodor Laneti Ileana Șerban Ionuț Dogarul Hackelberi Finn A fost interpretat De Alexandrina Halic Regia de studio Rodica Leu Regia muzicală Nicolae Neagoe Regia tehnică Inginer Vasile Manta Regia artistică Dan Puican.